דברי הימים ב', פרק ז'. וככלות שלמה להתפלל, והאש ירדה מהשמיים, ותאכל העולה והזבחים, וכבוד ה' מלא את הבית. ולא יכלו הכהנים לבוא אל בית ה', כי מלא כבוד ה' את בית ה'. וכל בני ישראל רואים ברדת האש, וכבוד ה' על הבית.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 שמעתי את תפילתך, ובחרתי במקום הזלי לי לבית זבח. הן אעצור השמיים ולא יהיה מטר, והן אצווה על חגב לאכול הארץ, ואם אשלח דבר בעמי, ויכנאו עמי אשר נקרא שמי עליהם, ויתפללו ויבקשו פניי, וישובו מדרכיהם הרעים, בעני אני אשמע מן השמיים, ואסלח לחטאתם, וארפה את ארצם. עתה עיניי יהיו פתוחות, ואוזניי קשובות לתפילת המקום הזה. ועתה בחרתי והקדשתי את הבית הזה, להיות שמי שם עד עולם, והיו עיניי וליבי שם כל הימים. ועתה, אם תלך לפניי כאשר הלך דוד אביך, ולעשות ככל אשר ציוותיך, וחוקי ומשפטי תשמור,